Роберт Шеклі «Жертва з космосу» Оповідання Хідвелл, дивився на планету з гори і аж тремтів із захвату. То був прекрасний світ зелених рівнин, червоних гір і неспокійних блакитно-сірих морів. Корабельні прилади швидко зробили заміри і видали інформацію про те, що планета повинна мати якнайліпші умови для розвитку розумного життя. Худбелл вивів корабель на посадову траєкторію і відкрив щоденника. Він був письменником, автором «Білих тіней у поясі астероїдів», «Саги найглибшого космосу» і «Теріри планети-таємниць». «Нова планета приваблива і загадкова», – почав писати він. «Менячить унизу немов виклик моєї уяві. Що тут на мене міжзоряного блукальця чекає? Чистовлений мандрівник знайде тут собі відпочинок?» Річард Хедвал, високий, худорлявий, рудоволосий молодик, одержав після батькової смерті досить значну спадщину». І всі гроші вклав в космічну шхуну класу СС. На тому старезному зорельоті він і мандрував останні шість років, створюючи сповнені несамовитих пристрастей книжки про відвідані місця. Та найчастіше то були лише витвори його уяви, бо нічого, крім розчарування, від інших світів він не відчував, а баревіни, як з'ясував Хедбал, щоразу виявлялися. Навдав обмежені і невимовно потворні. одначе він писав захоплюючі романи і сподівався, що колись і сам зазнає одного із них. «Може, тут мені щось трапиться?» Промовив сам до себе Хедвел, коли шхуна почала різко гальмувати. Рано вранці Катага разом з своєю дочкою Меле перейшли з плетеними містком до Лахмутної гори, щоб не збирати фрегового цвіту. Ніде по всій ігаті фрег не квітнув так рясно, як тут. А втім, так і мало бути, бо гората була святиною усміхненого бога Тангукарі. Пізніше до них приєднався Брох, похмурий підліток, з яким ніхто, крім хіба що нього самому, не рахувався. Мале не полишало відчуття, наче ось-ось має трапити щось дуже важливе. Ця висока тендітна дівчина працювала немов у трансі. Рухи її були повільні, довге чорне волосся, койовдив вітер. Вона поглянула на селище зграйку малесеньких хаток за річкою, потім зачудовано озернулася на вершину, де відбувалися всі ігатійські весілля. І далі на ніжну сіру блакить моря. Мела була найворотливішою дівчиною в бігаті, то визначав навіть старий священник. Їй праглося відігравати в житті драматичну роль. Але минали дні без змін, і знову вона збирає фреговий цвіт під двома палаючими сонцями. Це здавалося їй несправедливим. Батько працював енергійно, муркотячи щось собі підніс. Він знав, що цвіт скоро зашумує в селищанських чанах. Священик лаг, прибормочий над молодим пивом, потрібні слова, а тоді буде вилати жертовну чашу перед зображенням Тангукарі. По тих формальностях усе село, включаючи собак, добряче нап'ється. Від таких думок він почав працювати ще швидше. До того ж, Катага розробив тонкий, хоча й небезпечний план, як піднести свою репутацію. Це також спонукало до приємних роздумів. Брог випростався витер долоної обличчя, за голову, вдивляючись, що не збирається на дощ. «Погляньте лише!» – раптом скрикнув він. Катага та Меле попідвудили голови. Он там!» — вигукнув Брог Там, горі. У високо в небі повільно спускалась срібна цятка, угорна червоним і зеленим полум'ям. Вона збільшувалась на їхніх очах, перетворюючись на блискучу сферу. — Справджується пророцтво! — побожно, прошепотів Катага. — Після стількох століть чекання. — Треба сповістити сло. Вигукнула миле. Заждіють, урвав її брух. Обличчя його розпашило, він зніяковіло колупав землю ногою. Я перший її побачив, так? А вже ж, поводилась миле. І саме тому, що я її перший помітив, а отже зробив велику послугу всьому селу, чи не здається вам, що слід було б? Брух хотів того, чого прагне кожен і гатієць. Задля чого працює молодця і для досягнення чого розумні, такі як катага люди, вигадують хитро-мудрі плани. Мелий з батьком у зрозуміли, куди хитить хлопець. «Ти як вважаєш?» Поцікавився катага у мели. «А гадаю, на щось він таки заслуговує?» Брок задоволено потер руки. «А може ти, меле, може сама все зробиш?» Вирішувати має священник, — зауважила дівчина. Ну, не будь ласка, заскигли Бруг. А якщо лаг вважатиме, що я не готовий. Будь ласка, катаго, ну зроби це ти. Той поглянув на незворушне доччине обличчя і зітхнув. Даруй, Брого, якби ми були вдвох, але мала надто набожна, не вирішує священник. Борох цілковито знічено кивнув. Тим часом у них над головою блискуча сфера опускалась на рівнину неподалік села. Троє ігатійців побрали свої мішки з фреговим цвітом та й зібралися додому. Вони досягли міста зліан, перекинутого над бурхливим потоком. Першим ката послав брога, тоді мели. Потім пішов сам на кудоводобуваючи захованого під пов'язкою на стегнах невеличкого ножа. Як він і передбачав, мала зброя не озиралась, бо ленадто заклопотані собою, намагаючись зберегти рівновагу на хисткому містку, що й під їхньою вагою. Досягши середини ката, просунув пальці під ней товщу ліану, на який тримався місток. І зразу намацав давно помічене місце, де вона вже почала перетиратись. Став похобцем чи крижити її ножем, і відчув, як піддаються лезу волокна. Ще кілька надрізів, і під вагою людини Ліана розірветься. Однак поки що цього досить. Дуже задоволений собою, Катага сховав ножа під пов'язку і заквапився слідом за бровом. І меле. Звістка про прибульця розбухала все село. Чоловіки та жінки ні про що інше розмовляти не могли. Перед храмом знаряддя розпочався імпровізований танок, який припинився, що з храму у Тангукарі вийшов на кульгуючий старий священник лаг. То був довго телесий вистажений дід. Роки жрецтва позначились на його обличчі. Воно не було майже такого ж усміхненого і малосердного виразу, як і у Бога, якому він служив. Вах спирався на священну чорну патерицю. Перед дном з'юрмались люди. Брух стояв осталь, з знаєю, дивлячись в обличчя старого. «Мій народе», – промовив священник, «справджується давнє і гатійське прородство. Волочезно сяюча куля упала з неба, які провіщала легенда. В цій кулі прилетіла схожа на нас істота, яка є посланцем Тангукарі. А люди захоплено закивали. Посланець здійснить безліч діянь, у яких ми навіть не можемо уявити, він нестиме нам добро, а коли закінчить свою роботу, то захоче відпочити і чекатиме на нагороду. Лах. Навмисне стишив голос, і далі казав майже пошепки. Нагородою йому буде те, чого кожен гатієць прагне, про що мріє, чого молить у Бога. То останній подарунок, яким тангукар наділяє тих, хто добре послужив йому й громаді. Священник обернувся до Бруга. «Ти, Брогу, – проголосив він, – був першим свідком появи посланця». «Ти добре прислужився всім нам!» Лах здійняв руки. «Друзі, чи вважаєте ви, що Брога слід нагородити, як він того жадає?» Багато хто гадав, що хлопця варто нагородити. Але виступив перед похмурий Вассі, заможний торговець. «Це несправедливо», – заперечив він. Всі інші задля цього роками працюють і вшановують храм дорогими дарунками. Брук не зробив нічоїсіньку, аби заслужити навіть звичайної винагороди. А крім того, він просто людиць. А де в чому ти маєш рацію, визнав священник, від того Брука ж застогнав. Але Тангукарі щедрий і не лише для високородних. Хіба ж не втратять надії інші, якщо Брога не буде нагороджено так, як він на те заслуговує?» Почувся схвальний гомін. «На коліна Брогу!» – наказав священник, обличчя якого, здавалось, випромінювало саму доброту і любов. Той на колішки. Селяни затамували подих. Аллах підніс важку патерицю і з усієї сили опустив її на голову Брога. То був добрячий удар. Хлопець сповались на землю, кілька разів сіпнувся і віддав богові душу. На обличчі його застив чудовий вираз радості. Як гарно, заздрісно пробурмотів катага. Не турбуйся, тату, вхопила його за руку меле. Колись і ти одержиш свою нагороду. Сподіваюсь, та як можна мати певність, от хоча б рай я. З родовіку не бачив побожнішого чоловіка. Бідний старий все життя працював як віл і молив у Бога насильницької смерті, будь-якої. Ну і що сталося? Він помер у сні. Що то за смерть для чоловіка? Завжди бувають винятки з правил. Спробуй про це подумати, батьку, я знаю, ти помреш чудовою смертю, як Бог. Так, так. Однак, якщо поміркувати, його кінець був такий простий. В катаге аж очі заблищали. Я волів би чогось і справді великого, болісного, складного й чудового, такого, що чекає посланця. Мала відвела очі. — Але ж твоє становище не дозволяє тобі піднестись так високо, батьку. Справді, — погодився Катага, і по хвилі додав. — Дарма. Колись... І він подумки посміхнувся. Одного дня розумний та хоробрий чоловік усе бере в свої руки і сам заподіює собі болісної смерті, замість покірно чекати, поки недоумкувати священник надумається щось зробити. І він відчув задоволення, згадавши про підтяту Ліану. Як добре, що він так і не навчився плавати. «Ходімо», – мовила Меле. «Привітаємо посланця». Слідом за іншими селянами вони вирушили на рівнину де впала куля. Ричард Хедвел відкинувся в м'якому кріслі і витер спітняло чоло. Що на корабель залишили останні тубільці. Їхні співи і сміх ще досі линули з вечірнього присмирку. Зградавши від відвідувачів, він посміхнувся і потягся до щоденника. Узявши ручку, заходив писати. І гаті, були край величних гір, бурхливих гірських потоків, Чорних піщаних пляжів, недоторканої зелені джунглів і велетенських квітучих дерев олісах. Ну, як на його думку, вийшло непогано. Отож Хедвел, прикусивши губи, писав далі. Населяють його миловидні гуманоїди із золотавою шкірою, які радо йдуть на контакт. Вони зустріли мене квітами й танцями повсякчас виявляючи захоплення і радість. Вивчити їхню мову у гіпносні було зовсім неважко, і незабаром я почувався серед них зовсім як удома. Вони веселі, сміхотливі, лагідні й вічливі люди, безтурботно живуть серед первісної природи, яким зірцем вони могли б бути для цивілізованої людини. Я щиро полюбив їх і Тангукарі, їхнє малосердне божество. Можна лише сподіватись, що цивілізована людина з її свавіллям і здатністю все руйнувати ніколи тут не з'явиться і не їх із шляху веселої помірності. Він взяв ручку з тоншим стрижнем і написав, «Є тут дівчина на ім'я Меле». «Яка?» – закреслив рядок і почав знову. «Чорнева дівчина, незрівнянної на ім'я Меле, підійшла в притул до мене і зазирнула у вічі. І ще раз закреслив фразу, наступавшись, знову спробував. Її ясні, карі очі обіцяють невимовну насолоду». Хедвал зі жмакав сторінку – П'ять місяців вимушеного стримування даються знаки, вирішив він. Краще повернутися до найважливіших подій. Співчутливий спостерігач багато чим міг би допомогти цим людям. Але я відчуваю необорну спокусу не робити нічого, щоб не зруйнувати їхньої культури. Закриваючи щоденник, Хедвил поглянув крізь ілюмінаторне селище, осіяне скло скипами, і знову відкрив зошита. Проте їхня культура видається досить розвиненою і гнучкою. Повна допомога їм нічого крім користі не принесе, і я їм залюбки допоможу. Після цього закрив щоденника і поклав ручку. Наступного дня Хедвелл розпочав свої добрі діяння. Як виявилось, багато хто з ігатійців страждав на хвороби, переносниками яких були комарі. Завдяки ретельному добору антибіотиків йому вдалося ліквідувати всі випадки захворювань, крім надто задавних. Відтак він організував спеціальні загони по осушенню ставків, у стоячій воді, яких і розмножувались комахи. І коли б не обходив він недужих, його завжди супроводжувала мели, красоня і гатійка швидко засвоїла елементарні навички Догляду за хворим. Незабаром з усіма більш-менш небезпечними хворобами у селищі було покінчено. Тепер він цілими днями грився на осонній в Гайкущину подалік села та й працював над книгою. Священник Лах негайно скликав всіх громадян на раду, щоб обговорити значення цих подій. «Друзі!» – почав старий. Посланець Хедвал зробив для села надзвичайно багато. Він вилікував хворих, і вони також зможуть жити і сподіватись на подарунок Тангу Карі. Тепер наш друг стомився і відпочиває. Він чекає на винагороду, заради якої сюди прибув. «Нема про що й говорити», – втрутився торговець Вассі. «Він її одержить». «Я гадаю, лагові сліду взяти Патрицю і вирушити до нього». Навіщо скупитись?» – заперечив Жуель, що сам готувався стати священником. «Хіба посланець Тангу Карі не заслуговує на кращу смерть? Хедвел гідний більшого, ніж Патриця, значно більшого». «Ти маєш рацію», – попав зімовив Васі. Тоді я пропоную позаганяти йому під нігті отруйні колючки легенниці. — Ні, такого може й досить для торговця, — втрутився каменяр Тгара. — Але не для Хедвела. Він заслуговує на смерть, якою ми вшановуємо найвищих. Вважаю, його треба зв'язати і розпалити в нього під ногами невеличке вогнище, щоб поступово. Стривайте, заперечив Лах. Посланець заслужив на смерть посвяченого, отож нехай його обережно, але так, щоб він не випручився, віднесуть до найближчого великого мурашника і закопають там по шию. Почулися схвальні вигуки. «І поки він кричатиме», – сказав Дгара, – «за старовинним звичаєм не змовкатимуть тамтами». Усі погодились, що то має бути чудова смерть. Ото ж обговорили деталі і визначили час. Все селище билося в релігійнім екстазі, занепали духом лише меле, хоча й сама не розуміла чому. Пухнюпавши голову, вона пройшла селищем і піднялася схилом до Хедвела. А той, роздягшись до пояса, грився під двома сонцями. «Добрий день, меле». Привітався він. «Я чув барабанний бій. Щось готується? Святкування?» Відповіла дівчина, сідаючи біля нього. «Чудово! Ну, а мені туди можна?» не зводячи з нього очей, мела повільно кивнула. В неї аж серце мліло от такої хоробрості. Посланець суворо дотримувався давнього ритуалу, за яким чоловік мав удавати, що святкування власної смерті анітрухи його не бентежить. Сучасні чоловіки його віку не здатні зберегти необхідного в такому випадку самовладання. Та, звісно, посланець Тангулкарі – Дотримуватиметься правил краще за будь-кого іншого. Скоро почнеться. За годину, відповіла Мелла. Раніше вона не приховувала від нього своїх думок і почувалась невимушена. А тепер їй щось наче за серце хапає. Вона не знала чому. віючи, дівчина поглянула на хедвилове чужинське обрання, на волосся. — Має бути весело, — промовив він, — справді дуже весело. І вмовк. З підопущених повік він дивився на прекрасну ігатєйку, на чутові лінії її плеча, шиї, напряме чорне волосся і навіть не вдихаючи відчував ніжні пахущі її тіла. Нервуючи, зірвав травинку. «Меле!» Почав він. «Я...» Слова застигли в нього на вустах. Невідомо як, дівчина опинилася в його обіймах. «О, меле, «Хидбле!» Пригорнулася вона до нього. Та раптом вивільнилась, дивлячись з очима. «Що трапилось?» «Радість моя!» «Хидбле!» Ти можеш щось ще зробити для нашого селища? Ну, хоч щонебудь. народ буде тобі вдячний? Ну, звісно. Не хвилюйся. Та я думав спочатку відпочити. Ні, ні будь ласка, благала вона. Ти одразу ж зайнятися отими іллюзаційними каналами, про які я розповідав. Ну, якщо ти так хочеш, відповів він. Але не роби. Скучила вона на ноги. Хедвел потягся до неї, та мило відступила назад. «Часу обмаль, тобі швидше повідомити селище!» І подалася геть. А Хедвел лишився розмірковувати над дивною поведінкою тубільців, особливо жінок. Прибігши до села, мило застала священника в храмі, де він молив в Бога мудрості й поради. Сквапно переповіла вона лагові нові посланцеві плани. Старий поважно кивнув. «Тоді церемонію доведеться відстрочити. Але скажи мені, дочко, тобі яке діло?» мене зашурілась і не відповіла. А священник посміхнувся. Та вразі його обличчя посворішило. «Розумію. Однак послухай мене, дочко». Не дозволяй коханню відвернути тебе від ревного поклоніння Тангукарі і дотримання давніх звичаїв нашого селища. Ні", — Жми, — вивокон гумели. — Я тільки відчуваю, що для Хедвула не досить смерті посвяченого. Він заслуговує найбільше. Він гідний, найвищої. Ніхто протягом останніх шестисот років не удостоювався такої смерті, Ще сів в Ктата, героя і напівбога, який врятував ігатійський народ від жахливих гуельських звірів. Але нехай був Бог на герой. Дайте йому час, нехай спробує. Він не веде, що гідно її. Може і так, розміркував священник. Для селища це стало б великою подією. Однак зваж, Меле, хедвело, можливо, все життя доведеться витратити, аби це довести. А хідаєш він не вартий нашу чекання? чеканні? взявся за патерицю з задумливим горщу чоло. Знанецько випростався і уп'явся в дівчину очима. Скажи мені правду, Меле, чи справді ти хочеш зберегти його для... «Найвищої або просто намагаєшся залишити посланця для себе». «Він, він повинен померти так, як на це заслуговує», – відповіла вона. Але її очі уникали погляду священника. «Цікаво», – сказав старий, – «цікаво, що ти думаєш насправді». — Гадаєте, надто близька до Єросії, меле. Ти, яка завжди виступала за чистоту віри. Дівчина саме зібралась відповісти, як до храму заскочив торговець Басі. — Ходімо швидше, — заволав він. — Городник іглаї. Він порушив табу. Огрібний веселий Городник помер жахливою смертю. Як завжди дорогою від своєї хати до Майдану, він проходив повстаре колюче дерево. Ні з того, ні всього воно впало на іглаї. Колючки прохромили його тіло наскрізь. Очевидці розповідали, що перш ніж спустити дух, він більше години карлючився і стогнав. Але помер з усмішкою на устах. Священник оглянув юрбу, що скупчилась навколо тіла. Дехто з селян затуляв обличчя руками, ховаючи глузливі посмішки. Наблизувши до дерева, лаг уважно оглянув його і побачив, ледь помітні сліди від пилки, які, щоб не дуже вирізнялись, були позамазовані глеєм. Старий обернувся до натовпу. Часто і глає бував біля цього дерева. А вже ж, він завжди під ним обідав. Тепер уже не криючись, люди глузливо посміхалися з витівки і гуаї. Почулись вигуки. А я дивуваю, чого це він завжди тут обідає. А да, повсякчас уникав компанії, казав, що любить їсти на самоті. Хм, то мабуть весь той час пиляв. І не кажи, якийсь городник, ще й не дуже набожний, а от запопав собі до біса гарної смерті. «Слухайте, люди добрі!» – вигукнув Лах. Іглай вчинив святотатство. Болісною смертю може нагородити лише священник? «Нехай священників не обходить те, чого вони не бачили!» – буркнув той натовпу. «А то ж святотатство!» – насміхався інший. сінший. «Іглай помер чудовою смертю, і це головне!» «Старий з Тут він нічим не міг зарадити. Якби свого часу він спіймав іглаї на гарячому, то суворо покарав би його за це. Так що той вже ніколи б не наважився зробити повторну спробу, і, певно, тихо і спокійно помер би у похилому віці. Однак зараз було надто пізно. Марно прозити Бога покарати іглаї на тому світі, бо городникові, який уже там опинився... Нічого не варто буде самому виправдатись перед ним. — Бачив хто, як він пиляв дерево? — запитав Лах. — А коли б хтось і бачив, однаково не зізнався б. Всі вони заодно. Незважаючи на релігійні заборони, які втовкмачувалися їхні голови з малку, селяни затято намагались перехитрувати священиків коли вони вже усвідомлять, що недозволена смерть ніколи не дасть тієї насолоди, яку одержуєш, дотримавшись ритуалу, і заради якої працюєш все життя. Він зітхнув, і, надією, життя стає справжнім тягарем. А через місяць Хедвал записував у щоденнику. Зроду не зустрічав такої раси, як ці ігатійці. Я серед них живу, їм і п'ю разом з ними, спостерігаю їхні звичаї. Я знаю розумію їх, і от що мене страшенно вразило. Річ у тім, що ігатійці не знають війни. Помірку над цим цивілізована людина». Ніколи протягом всієї їхньої історії ні в легендах, ні в літописах не було жодної згадки про війну. То просто нездатні збагнути, що, що воно взагалі таке. Можемо вести такий приклад? Я намагався пояснити, що таке війна? Катазі. Батькові незрівнянний не меле. Старий почухав потилицю і поцікавився. Ти кажеш, багато людей убивають одне одного. І це зветься війна? То лише один її бік, відповів я. Тисячі знищують тисячі. В такому разі, зауважив Катага, багато помирають водночас в один і той самий спосіб. Правильно. Він довго міркував, а тоді, обернувшись до мене, промовив. Погано, коли багато вмирає одночасно, однаковою смертю. Таке нікого не задовольнить. Кожна людина повинна помирати своєю, власною смертю. І хайці ніколи не сваряться між собою. У них немає родової ворожнечі, злочинів, убожству через ревнищі. І от якого висновку я дійшов. Цим людям невідома насильницька смерть за винятком, звісно, нещасних випадків. На жаль, вони трапляються тут надто часто, за це я приписую примітивному способу життя тубільців і їхній веселій відчайдушній вдачі. Одначе, навіть нещасні випадки не лишаються поза увагою і розслідуються. Такий високий рівень смертності засмучує священника, з яким ми заприятелювали і він щоразу закликає людей до обережності. Він гарна людина. А тепер остання найголовніша новина. Меле погодилась стати моєю дружиною. Я найщасливіша людина в світі, бо Меле прекрасна жінка і найнезвичайніша також. У неї дуже розвинене почуття відповідальності перед своїм народом, Може, навіть трохи надміру. Вона постійно примушувала мене робити щось для селища. І я таке багато зробив. Закінчив спорудження іригаційної системи. Запровадив вирощування кількох багатонастучих зернових культур, навчив іготівців обробляти метали, а вона вимагала від мене ще більшого. Але тут я вже затявся. Має право відпочити чи ні? Я мрію про довгий, сповнений любовної знемоги медовий місяць. А тоді десь із рік, хоч і побайдикувати, завершуючи роботу над книгою. Амеле не може цього зрозуміти. Вона все намагається мені пояснити, що я повинен і далі працювати і постійно згадує якусь церемонію найвищої Якщо я правильно її переклав. Тоді я вже перепрацювавсь і більш нічого не робитиму, принаймні протягом одного чи двох років. Найвище має відбутися зразу після нашого одруження. Сподіваюсь, то має бути якась велика честь, котрої ці прості люди хочуть мене удостоїти. Я дав зрозуміти, що з радістю прийму її. Мабуть. Буде цікаво. На весіллі все село, на чолі старим священиком, вирушило до вершини, де укладали всі ігатійські шлюби. Чоловіки повдягали ритуальне пір'я, жінки поначіплювали прикраси з черепашок, різнобарних камінців, четверо кремезних селян всередині процесії несли якесь дивне із вигляду приладдя. Хедвел устиг лише скинути на нього оком. Але знав, напевне, що його було б винесено з однієї вкритою чорним очеретом хати, начебто якогось храму. Однією шеренгою вони перейшли хистки місток із Ліан. Катага, замикаючи процесію, посміхнувся сам до себе, ще раз надітнувши Ліану там, де вона перетиралася. Вершина виявилась невеличкою вузькою чорною кам'яною площиною, що нависала над морем. Хедвели змила зупинились над первою, обличчям до священника. а люди замовкли, коли лах здійняв руки. О, великий тангукарі, вигукнув він. Ощаслив цього чоловіка хедвела твого посланця, що спустив до нас із неба усяючі кулі і зробив для Ігаті те, чого ніхто ніколи не робив. Ось свою дочку Меле, навчий її кохати і берегти пам'ять про свого чоловіка і не зраджувати віру свого племені. Говорячи, священник суворо дивився на дівчину. Та вона, гордо піднішив голову, хробро зустила його погляд. «Однині ви чоловік і дружина», – промовив лаг. Хедвел вхопив неречену в обійми і поцілував. Почули схвальні вигуки, ката лукаво сміхнувся. «А тепер, як найщирішив і священник, у мене для тебе новина, Хедвелли, великі новини!» «О, як?» – неохоче випустив меле з обіймів той. «Порадившись, ми вирішили, що ти гідний, найвищої. «Ну, що ж, дякую!» – старий змахнув рукою. Четверо чоловіків наблизились, тягнучи за собою приладдя, яке ходував, уже помітив раніше. Тепер він побачив, що то було якесь ложе, розміром десь велике ліжко, Виготовлене старого чорного дерева. По боках старчали різноманітні зубці, Загострені мушлі і тонкі, як голки-шпичаки. Була тут і чаша, поки що порожня. І ще інші, дивні на вигляд речі, Призначені яких Хедвелові не вдалося збагнути. Уже 600 років промовив Лах. Знаряддя не полишало храму. І ще у Луктата, героя і Бога, який сам один врятував на Родигаті від знищення. І ось його винесли для тебе, Хедвале. Та я і справді не гідний такої честі. І від такої скромності натовпом прокотився Гомін. Повір мені, поважно сказав священник. Гідний. «Ти приймаєш найвищу, Хедвеле!» Той поглянув на мели. Але її прекрасне обличчя нічого не промовляло. Важко було згадатись, про що вона думає. Тоді подивився на священника. Лагове обличчя теж лишалось незворушним. Натоп завмер. Хедвел зиркнув на знаряддя. У нього почав зароджуватись сумнів. Може, він переоцінив цих людей. Давні часи це знаряддя мало використовувати для катування, оці зубці, гачки, а оті штуки для чого? Помиркувавши, він начебто збагнув, яке може бути їхнє призначення, і аж здригнувся. Перед ним скупчилась щільна маса людей. Позаду нашалась вузенька кам'яна смужка, а за нею прірва. Хедвел знову поглянув на меле але обличчя й випромінювала лише кохання і відданість. Дивлячись на селян, він зрозумів, що вони стурбовані його поведінкою. Чому вони за нього хвилюються? Ніколи селяни не заподівали йому нічого лихого, тим паче тепер, після всього, що він для них зробив, «Я приймаю найвищу», – відповів він. Почувалися поодинокі схвальні вигуки. А тоді натовп заревів, аж горами покотилась луна. Люди оточили його з усіх боків, усміхались, тисли йому руки. «Церемонію зараз же і проведемо», – сказав священник. «Вона відбудеться у селищі перед зображенням тангукарі. Очолювані старим всі негайно вирушили назад. Хадвел із нареченою тепер опинили всередині процесії. «Меле!» Від початку церемонії не вимовила слова. Так само мовчки вона перетнула місток із Ліан. На там селяни оточили Хедвела ще щільнішим кільцем. Відчуло він, відчув легкий напад клаустрофобії. Якби я не був певен їхньої природної неагресивності, умовляв він сам себе, то почав би побоюватись. Зненацька пролунав крик, всі кинулись назад, до містка. З височинної кручі хедвел побачив, що сталося. Катага, батько Меле, замикав процесію. Коли він досяг середини містка, найтовща лягана, невідомо чому, розірвалася під ним. Катага встиг хопитись за котрусь товщу, але то тривало лише якусь хвилю. На очах солян його напружені пальці слабшали, він поволі випустив Ліану і полетів униз. Хедвелл, скам'янівши з несподіванки, лише спостерігав за цим. Він, наче, в вісні, виразно бачив все, що сталося. катажене падіння. Чудову відважну посмішку на його обличчі. Ворочив річку, щербати каміння внизу. То була неминуча смерть. Плавати він уміє? — запитав умела. Mm — Ти -hmm. відмовлявся вчитись? Mm — У, -hmm. батько, як ти міг? Бурхливий пінистий потік лякав Хедвіла більше від будь-чого, знаного досі, навіть більш від порожнечі космосу. Теж небезпека загружувала батькові його дружини. Доводилось діяти, і він стрибнув просто в крижану воду. Коли Хедвелл доплив до катаги, той вже втрачав свідомість, що було дуже доречно, бо й гатієць не опирався, коли його хопили за чупиною, що сили потягли до берега. Але справа виявилась складною. Тичня підхопила їх і понесла, то занурюючи під воду, то виштовхуючи на поверхню. Енергійним зусиллям Хедвелл обманув перший поріг, але попереду уже боввиняли інші. У Берегом бігали селяни і щось йому кричали. Втрачаючи сили, хедвел ще раз спробував досягти берега, і Гатій, що потроху очунював, намагався вивільнитись. Не здавайся, старий, важко дихаючи, підбадьорвав його Хедвел. Він був уже в десяти футах від берега, коли течія знову почала підносити їх насередину. Останнім зусиллям Хедвел примудрився вчепитись за гілку, що звисала над водою, і тримався так, поки течія варувала навколо них, шар на всі боки. А за мить селяни за наказом священника уже витягали обох на безпечний берег. Їх принесли в селище. Коли Хедвел нарешті відсапався, то з посміхаючись повернувся до кота і сказав, Мало не впав, старий паскуда, плюнув той Хедвело в вічі і гордо ступаючи пішов геть. Хедвел, чухаючи, потилицю, дивився йому вслід. Мабуть, з головою в нього щось сталося», – промовив він. Гаразд. То як там з найвищою? Селяни зловісно насувались на нього. Ха. Найвищої захотів. Після того, як він витяг з години щасного катаву, у нього ще вистачає совісті. Така людина не гідна найвищої. «Така людина, – підсумував торговець Васі, – взагалі не заслуговує на смерть». Хедвел подумав, чи вони всі часом не збожеволіли? Похитуючись, він підвівся і звернувся до священника. «Що то все означає?» Лах, обличчя якого зблідло й прибрало скорботного виразу, дивився на нього, міцно стиснувши губи. «То удостуюсь я церемонії найвищої, чи ні?» Яку жалібно запитав Хедвел. «Ти на неї заслуговуєш», – відповів священник. «Серцем я розумію, що тебе слід нагородити». Але існують принципи милосердя й гуманного співчуття при таманні тангу карі. За цими принципами Хедвеле тискою жахливу немилосердну річ, витягши катагу з річки. Боюсь, тобі цього ніколи не подарують. Хедвел не знав, що й казати. В існувало якесь табу, що забороняло рятувати потопаючих. Але ж як така незначна подія – Могла переважити все те, що він для них зробив. «Однак хоч якусь церемонію ви для мене влаштуєте!» Благально промовив він. В очах священника світило співчуття. Схопувши патерицю, він ставив піднімати. Проте зловісне ревіння натовпу примусило лага зупинитись. «Я нічого не можу вдіяти!» «Залиш нас, самозваний посланцю! Залиш нас, о, Хедвеле, той, хто не заслуговує на смерть!» «Гаразд!» — вигукнув Хедвел, якому раптом урвався терпець. «А йдіть ви разом із вашою отарою брудних дикунів. Навіть якщо ви мене блазатимете, я не залишуся з вами. Ти зі мною мала?» Дівчина судомно змигнула, поглянула на хедвела, тоді на священника. Запала тиша. Потім почувся тихий голос Лага. Згадай про батька Меле, згадай про свою віру. Меле гордовито підвела підборіддя. Я знаю, в чому полягають мої обов'язки. Ходімо, Річерд любий. «А вже ж!» – відказав Хедвел і гордо попрямував до свого корабля. «Меле!» – за ним священник розпачливо дивився йому слід. «Меле!» – лише раз гукнув навздоїнь убитий горем лах. Але дівчина не озиралась. Він бачив, як вона війшла до корабля, як зачинився люк, за кілька хвилин навколо срібної сфери виникло червоно синє полум'я. Вона знялась в повітря, набираючи швидкість, потім перетворилась на цятку і зникла. Сльози котились по лагових щоках, коли він за цим спостерігав. Кільками годинами пізніше Хедлур сказав, «Люба, ми летимо на Землю, мою рідну планету». Вона тобі сподобається. Я знаю. прошепотіла мили, роздивляючись в ілюмінатор, сяючи цятки зірок. Десь серед них був її дім, який вона втратила назавжди. Дівчина вже почала сумувати за Донилкою, але вибору не було. Принаймні за нею. Жінка має йти за коханим чоловіком, а коли вона вірно любить, то не повинна втрачати віри в свого обранця. Мило вірила в хедвела, вона намацала захований невеличкий кенджал. На кінці його було надзвичайно болісна і сильно діюча отрута. Цією родинною реліквією користувалась, коли поруч не було священника. Кенджал призначився лише для тих, Кого дуже любили. «Я більше не марнуватиму часу», Сказав Хедвелл, «Коли ти поруч, я здатен на великі звершення». «Ти ще пишатиміся мною серденько». Мела знала, що то не лише слова. Одного дня, думала вона, Хедвелл спокутиє свій гріх перед її батьком. «Він ще зробить якесь добре діло? Не сьогодні, та завтра». А може, і через рік. І тоді вона подарує йому найдорожче, що спроможна дати чоловікові жінка, болісну смерть. Кінець озвученої книги читала Надія Кашпировецька Київ 1992 рік.